уникнути викриття. Лише на кілька хвилин знову вийшов з кухні Ковальчук, і цього було їм досить. За кілька хвилин вони винесли Ігорю смертний вирок. Убивати Ігоря в його власній квартирі було небезпечно. У будь-який момент може хто-небудь прийти. І, зрештою, ніякої впевненості у тому, що він не покличе на допомогу. Тому вирішили під якимось пристойним приводом заманити у безлюдне місце. І хоч, як нам уже відомо, на Ковальчука чекали о 15-й у Торговельно-економічному інституті, де він мав дізнатися про умови вступу, пропозиція рушити на природу виявилась привабленішою. Так убивство в їхні плани спочатку не входило, і тому зброю не припасли. Та ось в поле зору Градова потрапляє звичайний кухонний ніж, який негайно опиняється в його кишені. Ігор їх квапить, не втрачаючи надії ще до 15-ї обернутися, якби знав, куди поспішає. Спочатку їхали автобусом 79 маршруту, а потім трамваєм 33 і зрештою ще якимось автобусом. — Фоменко почав водити нас по заростях, — пише у своїх показаннях Градов. Він питав мене, що нам робити з Ігорем, заріжемо чи як зробимо. Отже, Фоменко заявляє про свою повну готовність зарізати товариша по партії, для чого йому не вистачає лише команди Градова – зарізати кухонним ножем. Я відповів, що не знаю, але у мене одразу прохопилося, що Ігоря все ж таки доведеться зарізати. Проте даремно Градов намагався запевнити слідчого, що все сталося випадково, що його рішення вбити Ковальчука було ледь не імпульсивним. Його власні слова – спростовуються дальшими показаннями. Ми ще раніше розподілили обов'язки. Фоменко мав повалити Ігоря на землю, а я мав різати Ігоря. Вони так спокійно обговорювали деталі, ніби йшлося про те, що треба зарізати курку. Хоч більшість з нас не здатна і на це. Не випадково обвинувачуваних згодом направлять на судово-психіатричну експертизу. Експертиза, проведена під керівництвом головного судового психіатра Міністерства охорони здоров'я Тамари Михайлівні Арсенук, засвідчить, що обидва осудні. Немає ані найменших підстав піддавати сумніву цей авторитетний висновок. Але все, що відбулося потім, не береться голови. Ніж у мене був в кишені. Фоменко, котрий ішов праворуч від Ігоря, раптом повалив його на землю. У цей час у мене відбулася якась реакція, і я вдарив його у праве предпліччя. Реакція на те, що Ігор лежав на землі, на те, що він був безпорадний. Даючи показання на слідстві, Березовський, учень із того самого класу, засвідчив, що у Градова повністю атрофувалось почуття відповідальності. Почуття, яке є найважливішим регулятором поведінки, без якого людина – Становить постійну небезпеку для всіх, хто її оточує. Градов завжди прагнув, щоб за який-небудь непорядний вчинок відповідав хто завгодно, тільки не він. Березовський розповідав, як одного разу, Градова у нетверезому стані затримала міліція. На запитання, як його прізвище, він не вагаючись сказав, що Березовський, потім так само не вагаючись. Він зробив спробу все звалити на Фуменка, А поки, що видається, отакий перебіг подій. Ігор почав мене вмовляти, щоб я його не вбивав, що він і так усе віддасть, що нікому про це епізод не розповість. Я гадаю, що така розв'язка їх би не влаштувала. Вона позбавляла всю ситуацію гостроти, якої їм обом так не вистачало. Їм треба було будь-що позбавити Ігоря життя щоб не втратити самоповаги, як вони собі її уявляли. Оскільки Ігор був збитий з ніг, Радов відчував себе в повній безпеці. Я встроював у нього ніж, Фоменко в цей час тримав Ігоря за руки. Ігор сидів на піску. я почав завдавати йому ударів у ділянку шиї голови. Один удар завдав зразу. А чому Ігор не кричав? Адже неподалік були люди. Про це ми вже ніколи не дізнаємось. Не виключено не кричав тому, що до останньої миті не міг збагнути, що з ним відбувається. Не грабіжники з-за рогу, а Олекса Граду, і Сашко Фоменко чомусь роблять йому боляче. Ще не було пізно, ще можна було схаменутися. Його вбивали невміло. Ковальчук хрипів, але ще був живий. Однак схаменутись для них і справді означало впасти в очах один одного. І Градов добував свою жертву вже збившись із свого безжального рахунку. Десь після дев'ятнадцятого удару він передав ніж фоменку. Сорочку Ігоря продати вже не можна було, джинси теж, і тому, прихопивши лише кросівки і видобувши з кишені Ігоря ключі від його квартири, вони кинулись на втікача. В заростях викинули кухонний ніж. Отже, половину справи було зроблено. Зіскнувши з полегшенням, Подолали шлях у зворотному напрямку і опинились на сходовій клітці біля квартири Ковальчуків. Далі усе було за правилами. Подзвонили, бо хтось з батьків уже міг повернутися додому. Ніхто не відповів. Одягли рукавички і ключами Ігоря відімкнули двері.